Войната срещу Украина, новите заплахи от Путин към страните от НАТО и осложнената ситуация в близкия изток след терористичния акт на Хамас срещу мирни граждани на Израел от 7 октомври миналата година събуждат стари страхове, спомени от горещите фази на студената война, но и стари дремещи демони в света като открования антисемитизъм. За всичко това ще говорим сега в до обед. Увеличават се опитите за посегателства срещу еврейски религиозни изгради, еврейска собственост, еврейските по света също реагират. Ударите на Израел в Газа, присъствието станкове в Рафа, независимо дали са легитимно насочени срещу клетки на Хамас, допринасят за увеличаване на антисемитските настроения по света. Тенденция е улована още в годишния доклад за антисемитизма за 2023 година. Франция последните седмици разследва дали Осквърняването на мемориала на Холокоста в Париж с отпечатъци от червени ръце, е операция, координирана от Русия. В историята се появява и името на България, откъдето е направена най-вероятно хотелската резервация за заподозрените. Какво се знае по темата във франскоязичните медии в Европа? Връщаме се към тази тема, която не можахме да реализираме в предишното издание, заради наистина пропадаща телефонна връзка с Александър Леви, френският журналист от България, който работи за швейцарския вестник Лютам. Но преди това знаем и сме го включвали като журналист от Корея Интернационал и Люмонт. Добър ден, казвам сега на Алекс Леви. Вече в студиото на Хоризон Добед. Връзката би трябвало да е сигурна. Здравейте. Има ли нова информация този случай. Не, информацията е от първите дни на това посегателство срещу ам, а музея на, на Холокоста или на шуата, както израелците предпочитат, и евреите предпочитат да наричат това трагично събитие и тя е много внимателна, много предпазлива. Тя идва от френските служби основно, които предпазливо, пак подчертавам, говорят за, ви говорихте за червени ръце, те говорят за чуш пръст в, в тази история, т.е за акция, която вероятно е била вдъхновена и, може би, координирана отвън. Разбира се, много погледи се насочват към Русия. Те не споменават Русия, но споминават наистина България. Има българска следа, което не значи, че извършителите, които са на брой трима, по последната информация, която аз имам, са българи. Но явно са, резервацията е направена от България за хотел в Париж, в 20-ти арундисман на Париж. И те още същата сутрин, когато извършват това деяние, т.е. в ранните часове на, на нощта, те още и същата сутрин се озовават в един автобус на Флигъкс Букс. Това е лоукост компания на автобуси. Посока Бруксел и така се изпаряват и изчезват до ден днешен тези а, трима извършители. А тяхната самоличност установена ли е? Не, не, но а, тя, предполагаме, е установена, но не изтекла. Не изтекла, в медията, не изтекла да, защото те ги хващат по, а, а, по телефоните. Просто така това, което наричат в френските служби телефонията. А, те явно са, са си вършили работата или заданието, което някой ми е дал, двама рисуват, а трети снима. Снима с телефон, с на видео, може би за да покаже на, на, своите, на, на тези, които са му поръчали тази задача, че наистина я вършат, но те са били с включени телефони, което е абсолютен абсурд във всяка. Тип секретна операция или операция на служби, и, и те по телефоните ги хващат и ги проследяват. Аз съм убеден, че френските служби в момента знаят а, тяхната идентичност. Интересно е дали има информация. Кой е мобилният оператор, който те използват и дали той е с български мобилен те номер? Те разполагат с тази информация. Но не, цур, но не се знае. Просто да. не го казват. Това, да, казва. това, което се казва в полицейските среди, е, че тази операция много напомня на една друга, която се извършва през ноември 23-та година в първите седмици на агресията на, на Хамас срещу Израел и отговора на Израел срещу, срещу Хамас, в която пак в Париж се появиха э, звезди на Давид, э, пак нарисувани по подобен начин, но този път сини, на, на много еврейски места и на, на адреси, които живеят евреи, които много напомниха, разбира се, напомнят на най-мрачните години във Франция и в Европа, когато, нали на адресите, в които живееха, живеят евреи, се слагаха отличителни знаци, давидови звезди. И се оказа, че това е четирима молдовски граждани, бяха идентифицирани този път много, много точно от френските служби. Двама успяват, това са две двойки, т.е. мъж и жена и мъж и жена. Едната двойка успява да, да избягва и то забележи и пак по същия маршрут. Автобус, Фликс, Вликсбус, сутрин и Посока Бруксел. Брукса. Т.е. по същия модус Операнди, едната двойка избягва, а другата е хващат, и те си казват хората, че това е ми запоръчано от един а, молдовски политик, с а, който е а, с много проруски а, така а, възгледи и общо взето така излиза руската връзка в Молдовската афера. И затова подозрението е, че а, Русия също може би е поръчала на, на тези трима граждани, които може би са от България, може би са тръгнали от България, а, да извършат това деяние. И което все пак има някаква логика тук с руските служби. Не говорим само празни приказки, защото а, много често наблюдаваме в Западна Европа, т.е. специализираните служби, че а, руските а, а, шпионски служби почват а, а, да да отсутствуват своите операции. Тоест, те възлагат една част на техните операции в Западна Европа на определени криминални среди, авантюристи, продажни хора, полезни идиоти и така нататък, за да не се намесват те, за, за да минимизират рисковите. Да не се намесват те пряко, обаче а, аутсорсинг има нужда аутсорсинг, от обяснение да, за да, по-широка аудитория. Да. Това е малко непреводим термин, да. защото трябва да се опише чрез няколко действия. Наистина, а вместо една организация да извършва дадена дейност, тя а, възлага като поръчка на друга, която да го направи. Точно така за това говорим и може би за, за тази операция по така по, по, по някаква логика която съществува в, в, в този тип а, истории е замесено пето управление на, на ФСБ на ФСБ, подчертавам, не на, на, ГЕР, на ГРУ или ГРУ, които са военното разузнаване и които много често те са, така, за в този тип, а точно на а, а, пети отдел на ФСБ, който е известен с това, че той, този отдел, беше, на, на него му беше възложено да, да приготви посрещането на руските войски в Украина като освободители. И вие знаете, разбира се, резултат какъв беше. А, а, а, а тези операции са много лесни а, от руска гледна точка, защото те са свързани с пари. На времето Христо Грозев казваше, че за Една статия про-руска се плаща 200-300 долара. Това са стотинки за, за руските служби. И, и това е малко win-win операция, защото всеки печели от нея, включително руските служби, защото първо минимизират рисковете, а второ, една огромна част от тези пари, с които те разполагат да плащат на такива полезни идиоти и полупрестъпници, те остават при тях. Те просто си ги в джоба. И, са, и това обяснява е, и фиаското и така много трагичното състояние на някои руски операции в Европа, защото е, Украина, ФСБ бяха нали се пак войната трябваше да свърши до 3 дни, руските войски да бъдат... Е, посрещани като освободители и всичко това беше възложено на същата тази служба с огромен ресурс, с огромни пари. А нищо такова не се случи? Не се случи, защото да против... явно тези пари да. бяха си останаха в, в джобовете на много генерали на, на ФСБ и това явно се случва и в този тип операции, защото... И може те са... би за това му се налага на Путин непрекъснато да се бори с корупцията вътре в силите си Разбира се, това е много сериозен проблем и то е истински проблем в Русия. Не е измислен нито от Запада, нито от руските независими медии. Алекс, е много обаче да попитам, проблем. ако резервациите на тези хора, които са извършили вандалския акт, а той а, буквално е отпечатъци от червени ръце, а, върху съответната сграда а, и мемориален комплекс, ако тези резервации са направени от България, това какви въпросителни а, поставя, какви въпроси повдигат, това означава ли, че може да се говори за някаква... Специфична клетка, или пък организационна структура, туроператорска фирма, или дявол знае какво, на територията на България, която се занимава с подобни неща. Не, това е просто податливост на хора. Uh, които са може би българи, може би от български происход, може би с проруски възгледи, може би с uh, огромна нужда от лесни пари. Но аз ви напомням за друг случай. Друг руски агент, Ян Марсалек. Това е човек, който е известен в Германия, защото си тръгва с няколко милиона, може би милиард uh, евро от една компания, която той създава за платежни, uh, платежна компания по онлайн и избягва в Беларус. Оказва, че това е руски агент, т.е. човек под абсолютен контрол на, на, на руските служби. И, и по последна информация, по последни Дани този Ян Марсалик е разполагал с мрежа от информатори, шпиони в Лондон. Петима души, които са българи. И По вие знаете коей, тази история. Тази история, която. Да, вие познавате. Да, съм, че слушателите да, ни са информирани да, добре да. от кореспондента. Еми, това ни... е същата Там. схема. Това е същата схема. Тоест, вие имате, може би, водещ офицер от Москва, който аутсорства една част от своята работа на много доверен агент, който от своя страна а, възлага на, на, на, на някакви оператори. А, да, да, да свършат мръсната работа тази, която ще остане след това, видима. Сега, работите по темите Украина, Русия, войната за един от най-престижните швейцарски вестници. Лютам. Сега Швейцария е на фокус, не само защото се свързва с две трайни клишета, неутралитет по време на война а, и точността на швейцарските часовници, но и защото се готви за тази ключова конференция, на която ще бъде представен мирния план на Киев. Обаче, преди няколко дни се пошегувахте в социалните мрежи с една песен дим над водата, в която се пее точно време си отива. Има ли преосмисляне на концепцията за неутралитет в швейцарското обществено мнение? Наистина ми е любопитно. Имат ли, примерно, вашите публикации, защото вие сте човек, който пише блиц новините, осмисля ги за швейцарския вестник. А, има ли интерес към тези теми? Интерес е огромен в момента в Швейцария, защото Швейцария пое тази почти невъзможна задача. Те мисля, че го разбраха доста бързо да организират една мирна конференция, в която от самото начало участието на Русия беше не само под въпрос, но беше изключено. И от от тук нататъка, се даде един железно-бетонен аргумент на Москва, за каква мирна конференция става дума, като ние не участваме в нея. Ние го чуваме този аргумент напрекъснато прекъсната да, възпроизвеждан да, да, от медията, да, да. но при вас видях много любопитен акцент в едно да. от заглавията ви в Лютам. Русия не е поканена на швейцарската конференция, но отказва да отиде Така известният абсурдизъм в да, да, да, този синологизъм. Да. Има един съветски филм, аз с, с, с този цитата, почнах тази статия, има един много известен съветски филм, в която е, е, една явно много влюбена жена е, е, е, казва една реплика към, към съответния мъж. Вече три е, е, дена ви търся, за да ви кажа колко сте ми безразличен. И, и, и това е в известна, в известна степен позицията на Москва, Тоест, тя, руските власти, Хем се чувстват леко обидени, че официално ни са поканени и официално ни са асоциирани. Хем казва, че няма да отидат, защото не са поканени. т.е. една самия Путин определи тази ситуация. Той с огромно удоволствие говори за тази конференция, използва много интересни думи, като цирк, паноптикум така нататък. Тоест, Някакъв пазар, което се случва абсолютно всичко и обратното на него. А, всъщност, въпросите са а, безкрайно много. Ние няма да имаме време за всичко, но да попитам за най-важното употребата на европейско и натовско оръжие. От Украина за реципрочни удари по територията на Русия. Вчера Макрон а, каза, че това а, би трябвало да бъде допуснато, заедно с а, Шулц. А, изпратиха такова послание. Разбира се, с а, оговорката, че трябва да бъдат, а, а, че, че не трябва да бъдат удряни цивилни цели т.е. ако се оправят реципрочни удари по военни цели в Русия, беше неговата оговорка. Но знаем и а, другата ключова тема а, за проруските медии и коментатори, а именно а, така нареченото изпращане на войници, mm. Заради, mm. което било поискано от Макрон. Mm. А, колко, колко ключови са тези теми? Това е, може би, днешната тема и на близките дни. Аз още днес следобъч ще пиша за, за тази тема, конкретно за, за това решение или липса на решение, на колективно решение. За, защото там е проблема, че няма колективно решение от страна на Европейския съюз, от страна на Европейските министри, както по редица въпроси, между другото. Няма колективно решение по този въпрос. И руснаците следят с с огромно внимание, и, и, и в повечето случаи така с по доста интелигентен начин а, този разкол. Разбира се, това е руска дума, те го използват, а, а, разкол в а, европейските А имат ли, имат ли роля за този разкол? Защото а, използват и друго казват а, да внимават, особено малките народи. Има които... намеци. има намици, има такава сублиминални такава послания от страна, от страна на Путин, но конкретно а, това, което аз чета и, и включително в много про -военни... Про патриотични руски канали, е, че Москва няма военен отговор, няма военно решение а, на, за тези удари. И това ги поставя в доста а, неприятна ситуация. Тоест, се пак една подобна перспектива плаши повече Москва, отколкото да, Москва да, плаши... Да, над... както в много случаи. Както в много случаи а, а, Москва в момента военните нямат строен ин, ин, интелигентен военен отговор, на, на това и няма и политическо решение докъде Москва а, ще стигне, освен тези намици и сублиминални намици и, и закачки от страна на Путин. А, нищо конкретно няма. А, и това доста а, плаши самите а, руски патриоти. Спираме до тук. Ще ви търсим и за последващи коментари. Александър Леви, Франски журналист Трудайм в България. Благодаря ви, че бяхте с слушателите на Хоризонт Дом. на вас.